Розкажи мені казку літнім вечором, коли в розчину на вікно вривається свіжість, а мокрі гілки барабанять під віконням, про захід сонця, про сміх, галасливі розмови та про тишу, котра розчиняється у прохолоді черневої ночі. Розкажи мені казку восени рано вранці, Хочу почути про гучне місто із золотим листям, про м'яке високе небо то розчиняє божевілля минулого літа, залишаючи лише легкий сум. Розкажи мені казку про довгі зимові вечори, коли крізь свист вітру чуються знайомі голоси і в порожній квартирі ти ловиш себе на думці про божевілля. Про одинакові дні та холодні ночі, про безсоння та безліч слів, куди шепочеш порожнечу. Розкажи мені казку, про звичайне спокійне життя, в котре йдер з головою, поступово забуваючи, відкитаючи як лошпиння від горіха те, без чого раніше не міг дихати. І все, що здавалося колись головним, що звирушувало і хвилювало, здається дурними іграми вона суттєвою має чоловіку. Огортаючи старі фотографії, розумієш, час над цим Боре гору. Розкажи мне сказку про бойдужость. Чи просто про